Dobré ráno, děti. Dobré ráno. Dobré ráno. <laughs> tak co, jak jste se dneska vyspali? Dobré ráno. Dobré ráno, Zlato. Dobré. Nevím, jak vy, ale já mám hlad jako vak. Pati, jak se se vlastně seznámil s naší maminkou. <laughs> jo, děti, to se psal rok 2014. MHDňkem, nastoupil jsem špatně I.L.P. Co se ale stalo z nenadání O tom neměl nikdo ani zdání Nastoupila jedna krásná zrska Tak jich je pej na světě jen hrstka. Chtěl jsem jí říct Ahoj, já jsem Pavel Chybělo odhodlání Kamča, barča, Pětka, Čikatka Chtěl mi poznat její jméno Stávám ráno v ji podávám asi se už a na víru se měla pyhu na pravém líčku, chtěl jsem pro ní složit slovní byla sexy, že bych ji hned jak fuck jsem na ní jenom díval řekl jsem si dost kám hodine za ní každý chlap po takovou hoku stojí ale když jsem se konečně přemohl vystoupila, byla pryč já já chtěl bych poznat její jméno Jestli máte nějaký tip, tak bych byl rád aby to přání bylo vyslyšeno Vstávám ráno, hlavě jí pořád mám. Doufám, že jí zase jednou potkám Vyzeráty na všechny potály Dám, dám, dám, dám, dám Snídám, myslím, myslí stále mám Kvůli ní jako velké keď by pátit pořád A si jste už nepotám, A na víru se dám Kdo vás udeří, ta energie projela mi celou páteří Každou noc ve vidím stát u dveří Láska prostě někdy nečekaně udeří Já jsem takhle jenom MHDčkem Nastoupil jsem špatně ILBčkem